Hej allihopa. Eh Andreas delsytt detta. Jag eh vill först bygga med att säga si tusen tack för inbjudan. Eh väldigt väldigt roligt att få eh, komma till ett sånt här forum eh speciellt mitt uppe i valkampen som jo eh, pågår for fullt der ute en plats. Eh kanske kan bringa det lite in här och är tal med om material det ligger där bak. Ja. Eh, så jag blir inbjudet hit för att å svare på spørsmålet, hva er ett revolusjonært språk, og eh, hvorfor er det viktig å bruke det? Eh, min, det er mange måter man kan svare på et sånt spørsmål på, eh, og mitt utgangspunkt er det man kanskje kan kalle et praktisk politisk eh, utgångspunkt i og med at jeg er aktiv politisk i Parti Rødt, jeg sitter i fylkestyret i Rødt Oslo, og jeg sitter i klima- utvalg, som er et sånt fagutvalg da, eh, näds attablansstyre för att ha den formella ordningen. Ehm um, um, man man kunde säkert ha på et sånt där med att se på för exempel hur språk har varit formulerat och eh, använt før, og hur de har virkat på olika vis på åt olika tid. Ehm um, jag lust då reformulerar frågan lite eh, i tråd med en liten sånn funktions-tillnärming som som man ofte må ha i praktisk politikk, eh, som da gör at det ender opp med spørsmålet hva er et revolusjonært språk som fungerer i 2011 i dag? Eh, mitt utgangspunkt eh, fra arbeid med politikk, eh, i Norge i 2011 er nemlig det at eh, det faktisk ikke går an eh, som, eh, som en som argumenterer politisk eh, å bruk ordet revolution eller eh, langt mindre å kalle seg og forventet bli tatt på alvor. Um, du kan i hvert fall ikke forvente at folk vil anse det partiet du representerer som et uh, godt alternativ ved valget uh, 12. september. Um, Jag møtte for eksempel en fyr forrige uke i et uh, selskap uh, som spurte hva jeg driver med, og har fortalte att jeg jobber med politikk en del på fritida og sånn. Jeg uh, er ikke, ikke heltidspolitiker på noe som helst uh, måte, Uh, men jag jag med politik mest av allt som en dyndannödvändighet, inte för att jag spyss det er morsamt. Eh uh, men jag bara röttade, fortalt jag. Och så sa han att eh uh, han då omedelbart hans spontana reaktion, altså, ja, och går det med när vapnrevolution dockers. Ehm uh, och uh, det var riktigt nog humoristiskt ment, helt öppenbart. Det var med glimt i ögat och og det gör meg for så vidt ikke så veldig mye å få det spørsmålet, for det gir tross alt en ganske god inngang til å snakke politikk med folk. Eh, men jeg nevner det i denne sammenhengen fordi at jeg mener at det er ganske betegnende, da, for, eller ganske typisk, eh, for eh, måten man blir møtt på når man sier at man kommer fra et parti som Rødt. Da. Og det ser jo for så vidt ganske mye om, om, om Rødt, for så vidt. Eh, eh, om Rødt som parti, at det er Eh, det er liksom forståelig ut fra historiske årsaker og sånne ting, eh, men det er også veldig typisk, eh, tror jeg, for den tiden vi, vi eh, lever i nå, at, at jeg som 27 år gammel og eh, innmeldt i ett parti som i 2009, altså, som aldrig har hatt noen befattning med partiene eh, RV eller AKP eller AKP-ML for den saks skyld, eh, skal måtte forklare og oppklare hva det er med vepner-revolusjonen egentlig går ut på, og bli stilt ansvar for hva Paul Stegen gjorde i Histen og Pisten. Um, um, men det, det sier noe også om hva det er mulig å, å snakke om. Uh, og jeg vil tro at de fleste her er enige med mig at det eksisterer et sett med, med språklige premisser, eller rammer, eller kall det hva du vil, som er bestemmende for hva vi kan snakke om og hvordan vi kan snakke om det. Og det er sikkert eh, litt å slå inn og åpne døra og si i ett forum sånn som det her. Eh, jeg leste for eksempel i eh, den veldig fine eh, oppsummeringen eller referatet fra Folkebiblioteket nr. 1 eh, at eh, Arne Borge refererer til Agamben og påpeker med rettet at når språket blir en viktig del av den kapitalistiske økonomi, genom reklame, informasjonsarbeid og forbrukerjournalistikk, så utdarmes språkets fellesskapelige potensial. Så derfor, fra et litt sånn praktisk politisk ståsted som en representant for et eh, revolusjonært parti som gjennom fredelige og demokratiske midler skal gjøre revolution og re realisere det kommunistiske eh, samfunnet, for det er jo nemlig det Rødt er. Eh, revolusjonært som i for i omfattende omfølgning av det eksisterende samfunnsorden der en økonomisk elite utbytter det store flertallet og eh, eh, gjennomfører en revolusjon gjennom fredelige og demokratiske midler eh, som vil si at vi stiller til valg og vil oppnå flertall eh, og realisere det kommunistiske samfunnet som mye å skape et rettferdig, solidarisk og bærekraftig samfunn for alle som lever og eh, så derfor, eh, for oss er en de aller største utfordringene i dag, tror jeg, å finne et språk og eh, kom frem til et språk og en politik som folk kan tro på og som gir mening eh, og som er relevant for deres livssituasjon. Som skal beskriva og analysere en kompleks eh, og vanskelig situasjon, den verden vi lever i i dag, og levere ikke bare ei, men et helt sett med løsninger. Eh, som ja, så skal realisere språkets fellesskapelige potensial eh, hvis man kan si det sånn um, for, å, la, for å understreke det da jeg tror at det går an uh, jeg tror at det går an å komme frem til et språk både fordi det finnes uh, en del både gode og mindre gode eksempler på at det, at det kan skje uh, det som jeg skal komme tilbake til men også fordi det må gå an fordi det faktisk er sånn at uh, vis vi skal eh skape et ett bättre samhälle så måste vi finna fram till det språket. Eh den duty den nödvändighet. Eh och för det kan gå så förfärligt galt hvis vi ikke gör det. Ehm som med upptöjarna i Storbritannien. Eh, de de den siste this eh, der the folk eh rätte sin sin sitt våldige eh, att de våldsinna mot ikke makta eller mot överklassen eh, eller mot polisen eller något men mot sina egna eh, mot de folkarna de bor i närbeläget med. Och eh, den eh, vet vad en popkulturell svenske eh, filosof eller hva det är eh, han blir refererad till som eh, Slavoj Žižek eh skriver i morgonbladet att Karlslagsuniversitet är det vi lever i som fejer sine valgmöjligheter eh mens det eneste alternativet til en påtvunget demokratisk samstemmighet er blind handling. Den sørgelige kjennsgjerningen at en opposisjon mot systemet ikke kan målbære sine meninger forkledd som et realistisk alternativ, eller i alle fall et menings meningsfullt utopisk prosjekt, men bare kan uttrykke seg som meningsløse utbrudd, er en alvorlig dom over vår knipe. Hva ska vår oppskruttet frihet til å velge hver godt for, når det eneste man kan velge mellom er å følge spillereglene og selvødeleggende vold? det är grund att jag menar att vi måste på en måte sätt snacka om vår politik på så må öppna upp för att folk kan se de lösningarna det samhället som vi önskar skapa som knyter an de dagliga dagserfaringarna og betraktelserna som folk gör sig till et större narrativ som er i tråd med vår analyse, vårt samhällsyn och vår lösning eh, kommunismen. Eh, ni märker hur vanskligt si det är att säga Det är nog där. Eh, så i listeform har jag tänkt det fick en flipp över här. Är det en tusch också på Jeg, at jeg siden vi at tänkt att det sin nyel sån hans om i när vi i politiken så tänkte jag kunde lägga en lista då. Sen så är klart kanske jag med en andre mikrofon. det. Det, det jeg har kommit fram till är att det vi det vi trenger är en politik og et språk som då är hänsynsvis troligtvis som er eh, som gir mening som er gjenkjennelig eh alltid alltid bra når man får holde på sånne slides så skulle det ut eh oss med konkret eh og som tar utgångspunkt i folks sitt dagliga liv eh som pekar framover och som är Så vitt plats när. Ehm um, ska säga bytte mikrofon igen. Eh uh, i någon grad så handlar eh uh, den dessa utmaningar här om uh, helt konkret om språk, eh uh, sånn som man var inne på tidigare. Det går for eksempel an å snakke om både kapitalisme og kommunisme og eh, revolution uten å bruke de ordene. Eh, det går an å bytte ut kapitalisme med dagens økonomiske system. Det går an å bytte ut eh, kommunisme med et rettferdig fornybart samfunn eller noe sånt, for eksempel. Eh, det går an å bytte ut revolusjon med et nytt system, med en annen utvikling, forandring, radikal forandring, kanskje. Eh, og dette er väl bra, fordi det kanskje bidrar til at de ordene gir mer mening til folk for folk. Men... Og det gir i hvert mer mening for meg når jeg bruker de. Eh, men det er fortsatt en diskussion som er innenfor et sett med premisser. Eh, en diskusjon innenfor grensene av hva som er lov til kanske diskutere. Det er kanskje, litt, <laughs> det er kanskje som nyoversettelsen av Bibelen, eh, som eh, i hvert bidrar til å gi den et mer tidssiktig språk, men kanskje ikke innhold. Eh, ja. Dag Solstad sier i det intervjuet som Arve Kleva gjør, det er veldig fint med han i Vagant, siste nummer. Eh, «Skal du bekjempe seierherrenes språklige dominans, får du ikke tid til noe annet. Du må jobbe 24 timer i døgnet bare for å komme med andre fakta.» Og eh, det er ikke noe tvil om at eh, Dag Solstad måtte ha jobbet veldig hardt eh, hvis han skulle ha eh, gjort det helt alene, det å bekjempe seierherrenes språklige dominans. Heldigvis er det ikke meningen att han ska gjøre det eh, alene, men eh, det det er jo et poeng at det ska være flere av oss. Så jeg har lyst til å nevne to helt konkrete eksempler på måte det går an å, å jobbe med det på, da, sånn som jeg ser det. Det ene med forhold til å være litt selvgod er en rapport for Rødt, som jeg har vært med å skrive selv, som er Rødt sin rapport for en fornybar fremtid. Den kom i andre versjoner nå for bare noen uker siden. Det är et dokument som skisserer i relativt god detalj hvordan vi kan kutte norske klimagassutslipp med mer enn 40 prosent og skape mer enn 50 000 fornybare arbeidsplasser i Norge innen 2020. Eh, men at det for at det skal skje, så må vi ha en aktiv nærings- og klimapolitikk, og eh, vi må ha en reell politisk styring, og vi må derfor ha politikere som eh, vil det, og derfor må dere stemme på oss. Det er jo liksom resonemanget. Eh, det, er, eh, det som er med den rapporten da, mener jeg, det at Eh, og grunnen til at jeg vil, jeg vil ta, nevne den i denne sammenhengen er at jeg mener det er det, mest, eh, det beste eksempelet det, det mest vellykket og fremskridende arbeidet som Rødt har gjort i hvert fall på å utvikle en politik og ett språk som gir svar på to av de aller største utfordringene som eh, vi står om for som samfunn eh, med siden av kanskje fattigdom og, og, og ulikhet som før vi burde betalt som to for så forskjellige ting og eh, nemlig klimaproblemet og vår tidsavhengighet av fossile energikilder. Og det er med utgangspunkt også i at, ikke bare at det er viktig eller sånn logisk tenkt, men, men, eller ut min mine meninger, men også fordi jeg tror at det er noe eh, mange folk er opptatt av, og som eh, er et av vårt tids største politiske prosjekt. Eh, det jeg mener er at vi klarer da, med den rapporten, jeg, I det var Jeg er veldig, veldig på innspill og, og kritikk på det også, men eh, det jeg mener vi klarer er at vi klarer det, det tidskravet. Det som er at eh, den skal peke fremover samtidig som den skal ta utgangspunkt i folk sitt, eh, sitt dagerliv og i, i den situation vi er i i dag. Det er en rapport som skisserer i løsning på 10 års, års sikt, eh, samtidig som den peker fremover mot fornybar samfunn og fornybar samfunn. Eh, og mot en annan en annan måte att organisera samhället på. Eh, ja. den är också trovärdig, faglig. Den eh, den eh, blir eh, tatt varmt emot og jag blir eh utarbetade också i samarbete med både fackbevægelsen, miljöbevægelsen og, eh, og med en del andre liksom, som som er eh som er i följd till det. Och så på arbetsgivarsidan. Og det er en rapport som klarer å levere løsninger, og som klarer å registere at det er mulig å få til noe annet. Da. Det den kanskje ikke klarer er at den er relativt stor, den er relativt abstrakt, strukturorientert og så videre eh, til tider, eh, og, og den er jo langt fra det perfekte resultatet. Hvis ikke så hadde sikkert den sikkert blitt satt i verk etter valget i år, det blir den ikke. Eh, men, men den er i hvert fall et stykke på vei da, og den er et konkret som sånn, politisk arbeid på det første. Det andre jeg har lyst til å nevne er, eh andre andra exemplet jag lust och nämn är eh tanketanken eller miljö eh runt manifestanalysen eh som er, som springer ut av stiftelsen manifest eh miljö där eh som och en en en, en tanketank kan man kanske se si, som eh, helt konkret har inverkat på politiken og format eh politiken i Norge de sist de två åren den började. Ehm ha, på konkrete saker da. på pension på eh, fag, ha, ha sterk, god innvikling på fagbevegelsen sin privatiseringsmotstand og mobilisering eh, på tariffkamp på cykeln og på ulikhet forståelse av ulikhet og det er til dels sånn, et, et, et resultat av det, en, en god jobbing med liksom formidling med, med ting forklart på 1, 2, 3 og i ABC og så videre eh, det er også en, en journalistisk Eh, liksom en vilja att tänka journalistiskt och och strategisk kommunikation og så videre. och sånt eh, som som kanske inte i sig själva är överskridande eller i, i, i, i sig självt skapar ett nytt språk då. Men men efter eh, min mening ja, hvis man läser liksom, visst man läser lite in i ABC:n och inte bara utanpå så så får i hvert fall en av at, at man i festa jobber bra og systematisk med nettopp det å, å finne et språk og en måte å snakke om eh, de store spørsmålene på knytt knytte de an til folkets daglige liv på som peker mot en riktig måte å jobbe praktisk politisk på det. Eh, man må ikke nødvendigvis snakke om eh, utbyttingsforholdene i, med, og klassemotsetningene i arbeidslivet. Man kan snakke om ett arbeidsliv i ubalanse og om hva som tror den norske modellen for exempel. ja så det er bare for å nevne liksom to konkreta eksempler på, på liksom praktisk politisk arbeid knyttet til som, som med bringer med seg en, en peke mot en måte å, å skape et nytt språk på kanskje eh, som en sånn praktisk, eller som en sånn eh, Liksom, eh, taktisk eh, funksjonstilnærming til det spørsmålet på. Og så er det selvfølgelig et annet spørsmål knyttet til det med hva, hva er et revolusjonært språk og sånt som, som eh, jeg ikke skal gå som inn på i dag, men som er, er liksom kampen om betydningene av ordene eh, og eierskapet til ordene. Er den, som, hva er det som gjør at det er umulig å kalle seg revolusjonær i dag? Eh, hva er det som gör at, eh, som Paul sa innledningsvis høyresiden har fått eller har klart å vunne eierskapet til, til begrepet frihet, for eksempel. Hva er det som gjør at, eh, at eh, alle har jobbet desperat eh, i etterkant av 22. juli for å lande på riktig side, eh, for å ha eierskap til de riktige verdiene, og så videre? Eh, eller for den saks skyld, hva er det som, eh, eh, er det som skjer når, når man i Sør-Afrika kjemper om ettermeldet til Mandela som som eh, en av de store, icke-våldliga som har sån omtalt som i dagstidningen i stund tillbaka. Eh man som förevig grundla den vapna fraktionen och var en CEO eh genom sabotageaktioner av att det vart våld i motstånd ännu mer explicit våld i motstånd eh frigjorde landet sitt. Det var förstås en viskras som man diskuterar det, men men det är en det er dette som han börjara frågor om om liksom kampen om ordarna og kampen om betydning og ägarskap och sånt. Som jo en, en, liksom en annen greie som, som uh, andre antallvis kan snakke mye mer uh, fornuft om enn meg. Jeg det var et bra innblikk, i, uh, i hvert fall et uh, ok innblikk i uh, det å jobbe med praktisk politisk språk. Da, og uh, at jeg i hvert fall har fått synliggjort at det er nødvendig, og at det er noe som kan føre fram til bra, og at det er noe som må gjøres. Og som må gjøres. For å avslutte da, så tenkte jeg vart om et uh, sitat av uh, det legendariske bandet Faith No More som sa, it's a dirty job but someone's got to do it. Takk for mig.